امين ولا عقيبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن ولم ولم تجد له وليا مرشدا ان بعض الله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا لا اله الا هو فانئ تفكون صدق الله العظيم جماهت دارشم نпарасе filloj me ajetin qe tecilen e kemi ne radh suret faatir elosim Allahu dhe jelle gjalohu dhe jelle shane te jit musliman me ane kan botes kët dit sot kabull gja Albanin inshallah never veçanti Allahun elosim qe namazin e kindiës edhe ibadetat qe kemi bën deri kët bash prej kët ditë sot ti pranon Allahu jelle gjalohu dhe jelle shane nabokalem sob naayet i numër 3 me surrët fatir bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas dhkurū ni'matallāhi 'alaykum allāhu jalla jalāluhu la katayat farat mā annan yazīr fariya yuhanās oyunyerz nukhrat oyu besimtār nukhrat oyu musliman fat oyunyerz për çka allahu jalla jalāluhu nuk katayat nuk nafrat oyu besimtār funafrat oyunyerz Kurani i Kerimi sa i përkatfirë ve dor ndih pjesë posuajse. Ajrat në tri pjesë realitet i نوja vësaçera. Ajrat o ju njerz, ajrat o ju besimtar, ajrat o ju djem ta dheme. Ktur këta jetë na kafir o ju njerz. Çka ka për qëllim atu? Kur therrë kur therrase kurani i Kerimi o ju njerz, përfshin muslimanin, përfshin juhedin, e përfshin krishterin, e përfshin ortodoksin, e përfshin protestantin. Ëpërshujtja për fshin budistën, ai nuk njeh më në atë rast se. Do të thejë ja ajo në përshkak se të gjithë janë njerëz. Ato që besojnë si na, edhe ato që nuk besojnë si na, janë të gjithë në këtë kuptim njerëz. Pse Zoti i jë lexelali unë këtë ajet 72 minuta ka për dorë, nuk e ka përdorë fjalën besim. Nuk e ka përdorë fjalën besim për shkak se pjesa ta ajetit çivin kanë të bojnë me, me me një punë e cila i përfshin muslimanët edhe jo muslimanët. Da thonë, udhkuru ni'mat Allahi alaikum. Të mirët që haka më dhonë, huni faleminderë allahu jelle jelaluhu vë jelle shënuhu. Faleminderën e atej që i ka dhonë. Allahu a veshë muslimanëve në këtë botë ju ka dhonë të mirëa. Në disa pika, në disa bereqete, në disa dhona, të dhonave që ja ka dhonë allahu njeri, takoni me muslimanët ta edhe me jo muslimanët. Mësë do me thonë që vësë muslimanët kanë si. Mësë do me thonë që vëtë Mos e ka kuptimin që Allahu ju ka dhënë musliman në zemra aqëve ju ka dhënë kastmrena në gjoksin e atijrë? Jo, të gjithë kanë vesh për Allahut e dije. Të gjithë kanë sy për Allahut e dije. Të gjithë kanë zënë për Allahut e dije. Për çka nimetin këto trahë, këta si këto, Allahu xhallaluhu te xhilli apo ka von? Mos e të xhilli apo ka von? Po të gjithë i thrat që ta dim faleminderit Allahu xhallaluhu, kanë inkë të fardëruar. Nëpërmjet këtyve دراجهيتها vet kalojnë në fenë Allahu nderuar të cilën të vërtet më e pranojnë ashaya Islami ka fon Kurani i Kerim dal Ibrahim inna din indallahi alislam kurs kam pranojë të tërë vetë islamit e vet më afër që e pranojnë ashaya islamë qadzaqur ni'matallahi aleikum min surati ibrahim naayat 24 Allahu jallaluhu wajalla shanu wasar wa ataakum min kulli ma saltum Wa in ta'du ni'matallahi la tahsuha. Qul yum kam dun yuwa aw nirs min kulli ma saltum. Prezdejas je kenilip. Çdo gjoc je kenilip jam kam dun. Afar ni njerii qi ka mundsi me ngrej distin me thon un Allahu xalla jalalu ya lipa katajo ay nus mala. Ata mundsi dugh me boka ta? Un mendej se mentaliteti ash afiulep. Megjithëse, mëu ç'mëu ranti hala, njerëzit kishin me ngrejistin po, më thon, un ia kam lif Allahu xhellahu xelalu këtë xokë, këtë xokë, jos makało. Ti edhe un, nëse mashtrohemi me ngrejistin, edhe më thon se ja kemi lif Allahu xhellahu xelalu këthe, këthe, këthe, edhe nuk na i ka vënë nas bashku rrej. Na bashku rrej. Për çka që jemi në konfrontim, në kundërshtim me sipër, me fjalën e Allahu xhellahu xelalu, a fjalë aty nuk kundërshto, ka fon. Min kulli masë e lë të mu Prej gjitha gjanave që i kemi lip Jav kam dhonë Gjitha gjanave jav kam dhonë që i ka lip njërë ju Po mirë Unë i lipa me u bon depotet Dhe me vota me popull Darëta me u bon se në bona Qe ku se në bon? Ha, qe u kri nja që se në bon Unë deshta bon Ministrë i punve të branjshme deshta Deshta luta Allah unë gjëllë gjëllalu Nuk u bon Kjo veç brejnë qëtar kanal Vë lave jemi dashën A i njoni prej njëzve kalif që e dhara filonit bote ati, kjo a litja asha, kjo a kërkes asha, a i njoni i ka ngrejt dur dhe ka pa filonit shumë shpijen interesant, të a kem shpijen e filonit. Këta a lutja kjo, alë që kjo të pranota, do me thonë, Allah u dhe në zelalu, duhet me i mor ato njërës për i shpije, me i qinë nësë kak, të në me, me të mor, kjo e me qëti një shpijt ati me të pranu lutja, kësa lutje, kështu nuk lut Allah, Rasulullah a.s. ka thonë, inna la në atiha ahadën së alëha. Bash kush lip më ubo minisër, si pas islamit nuk meriton më ubo, nuk gudzon më me votu kër kush, nuk i lip pëtë më ati. Pse e thovë, shfar i leti, pse e ka lip. Të përka qef më ubo. Kush e nëre në gjishtin, on përdu më ubo mifti, përka më qef të jem mifti në kuma nuk. Dhatë ka të regu se më kur mifti së në borë, për shkatë se Rasulullah qëa ishka e libë të namë, dhe të ka zhësën se meriton, edhe athi ima nuk i jipët. Dhe dhe thonë, që ata ishka stikadhon, Allah u zhënë në zhënë lu, i ke libë pa dhe dhe. Atharë duesh me e falemenderu Allah u në që stikadhon, duesh me thonë, elhamdulillah, zhëtë qësë më dhavë. Kusë kujtonë, se kjo fjala, kejtë shka i ke libë pranohën, hinë dhe ajot që i ke libë zhëllum me bomë u pranohë, duesh O jim të uddo një amatë Allahi la të hësuha Me i njetë mirat që javë ka dhonë Allahu Gjelle Gjelle Luhu Talë zotë i sën i njeni asë në herë Korani Kerim, Mrekulli, Muadjyza Si të afonë e fjallën me një dhenë, nuk më hosë mo Nuk rafët me asë një fjallë njëzëve që kanë folë botë Në asë një më njërë A thonë me i njetë mirat që javë ka më dhonë sën i njeni Taktikësht, halama prefezë koranore Në dhe nj eva soti avka mors ke li munsi meje prej tmirave qe siam kam llan as ato po kemi fjalen te ato sja kam llan kemi thon do ket me jers prej derse me harat harat akam munsi meje nirudi kush kokra te rushit per nje vet shtati jape allah dhe zelalu akam munsi di kush me niru kokra te grunit per nje ver jo ane mir prej tmirave te allah akam di kush munsi me niru pika te shiut per nje bernish sht ka qaluar di oresh akam di kush me niru munsi me niru plus kat e borës me kedim A ka dikush mundësi me i nëmru frimarje të veta, më nga të pak, leti atoj, lërga gjë, që ka bod në godre o që ka bod në pusht, a i ka nëmru dikush frimarje të veta, pise ka ditë, pise ka njës me ditët e knena, sahar oksigenin zëtë një përqinët pasër, e ka shtinë mëshkëni të veta, a ka pas mundësi, a ka mundësi dikush që i din sahar i ka rraf zemra, prejtë mira dhe të allahu gjëllë gjëllë u gjëllë shenu, Ako a dikosht mundësi me ditë sa fita uj prej gotave dhe krodja dhe burime dhe lumeve i kapi mlaka dhe njetër e vetë të Allahot, në metët mira të Allahot gjëlle gjelalu. Ako a dikosht mundësi me ditë sa ka fshata buke dhe sa ka fshata bilmeti i ka put ngoj njetër e vetë, edhe nga imta uddo në amatë Allahi la tohtuha. Jutë mirat e mija që për javjatë, po kalemi mbi to, po i shfrizzoni, qishë po kini dëshirë, vesh me i nëmru së në nëmruani për shka këse unë juve ju kam dhonë sh Jukam rënë shkakën i dhikë, edhe shkakën i dhikë me dhikë, jukam rënë. Wa atakum min kulli mësë e lëtumumë, wa in t'audhu në amatë Allahi la tuhtuha, inna l'inshane la valumun keffarë. Ki njeriu, është kanë i harët zullum qa, ki njeriu është kanë i harët ndhomin e vatë vëtës, për shkakë se kishë pashë harë me ndhën shtremë. Pësa është njeri dhe njerë ndhomin e vatë vëtës, Por skaq seshas harai mendon stren çem domethon mendon stren domethon mendon kundër vetvetë mendon kundër ati çe për shembull Allahu dhe xhallaluhu ka dhan të mira muslimanëve ose muslimanit muslimani me zeqate me sadaka me të mira me shëndet me ibadet me namaz në Ramadan me zeqate me të anat mirat e faleminderit Allahu xhallaluhu kurse nikaroni të thàn ja ti u fuqara ve për të mirave që te valla Allahu sa inna utituhu ala ilm indi e kanë fitu ka pasuri me diturin sipata po Mediturin që pape? Po mirë. Si ta keshë fituat pasurin me diturin që ke, na dhët a japë më pra dhe një obligim, na dhët a japë më pra dhe një vazife, na dhët ndarkojme dhe me dishka pra ma si paska shumë dhije. Shtëpin që ke ndërtu, vilën që ke ndërtu, soliterin që jetën ti, 27-4, tas dhetin 4, ju a tjenë kombët e bashkume, në në ndërtasën më një qënë 4, që drejtoni botën prej asaj me t'juvën si kërë dënë Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shënuhë talohat frej posht ata a i këli më nësit me nal? a i këli më nësit me madh me durë dhe juve ata shtangë mëslihatët edhe më zderët thanë japoni se na do të ndërtojmë shkupin ma zviti 6 dhe 3 me ndërtoja sa të cilët në, në bazament posht do t'ju nëmë federa edhe më ubrirë të oka ma nuk do të shemën ato kështu do të ndërtojmë shkupin Fani, Allahu Akbar ku ka shku shkenca japoneze ndërtasën me feder direkt që ajo me uloha prej drivën e stofës me sbrami med e medve të në vetë me medve të në vetë ju bojmë selam japonezve këta të, mës të bojmë shkub të bojmë në kuba këta në kube të bojmë atë e një japoni atë me një venë atë e ku shëtë i verë shka vera, ka ndohë verë atë e ka lejë e din mirë s'ka nevojmë i ka ndzu atë e të bojmë atë ka thonë kurani kerim هل من يرزقكم من السماء هل من خالق غير الله اكان الكريمي اسبح الله جل جلاله يخلقكم ويرزقكم من السماء يو يبنى هاونغر براي تشيلي قران الكريم كسطف تا عايصق دريت مكرناري يو ياب مهاونغر براي تشيلي كريو تي يو الله جل جلاله فايتوك كسطو كا فون براي تشيلي والارض براي توكه سبح الله جل جلاله من افان قران الكريم يو ياب مهاونغر براي تشيلي اتكوراتي كمن تو tekto se se ka radhi tokën më sipari, nën tokë korrim tokënjëlli, po e ka radhë kështu, eto ya rezuku kum minas sama, jo ya bëh hunger për çeli edhe për tokë. Ka leje Kur'ani Karim, Allahu gelalani waspiqan char, fot kështu. Ana awlam yaral ladina kafaru anas samawati wal ard kanata ratqan fa fatqnahuma. Do asë shofi mirëtin u kan besim, se toka ale qielli kanë qenë një har mahar në planet kanë qenë një bështë, kanë qenë një tëpë, e pas taj qdo gjohë e këmi dhëna në veti, njënja prej planetëve në ajra është rruzënë të kësor ju kujë e toni. Ta këmë ibnë Abasi, ratë kanë dhe me thonë, ka qenë toka e fatë, Allahu gjëlle gjelalu ka thoni, kemi zbritë qi, si ka njësë me bëjë, e kam fjallëm për të paratë kokëra në botë. Kemë zbritë qi më dita, ka njësë me bëjë barë dhe bereq Ska mundi si me u krenu kokes me thon, e na kemi farat janë tona, na kemi u pitna stanica, na djem i bojma to. I bojma to elemente artistike dhe çesni fara lloj lloj fare në pazar. Ku akon? Joni shtoz. Hajde maloz, fara kanë antallau. Ku akon eskajedh para dizin vetve. Ku akon i vridi para dizin vetve. Ja ai nën ajo, dish kënd tash ka qbo. Skenc tash ka qbo kalamos eskajedh, skenc tash ka qbo. Ai shenza do e ka qbo eskajedh. Ayan vota, ayan vota Votë e shërë të rëtë katunit djajt Virët A ka fabrikë me ndërtu vohë Fabrikë serike Për prodhimin e vohëve Jovëllave jam i dashën Pulla duhet me pasë për vohë Ama koncentrati i ka ba të vohë të, voh të dëbët A kur se kjo fara Beleqet i katunit E bari i katunit Prodojnë qera Ama prapë vohë bon? Prapë ashtë bënë kalamës Farat janë të allohë gjëllë gjëllalu A to ka ndashtë edhe njeri me ndërtu e së ka jedanë Ku? Të tiflu fil e nabim. Fëmine provejtë. A jishtë të fejra? Fëmine shishe. A kalej? Nuk kalej ajo. Asë që do të kalejë në asë nëherë. Jemi që ditë në hoqë allarët. Mëventurë me thonë në ulemotë se unë jam në dhanës. Nuk e i takoj ulemotë, atë ulemotë janë shë në kanë cu neve njerës mëdhaj shumë. Na jemi në dhanësë të ative. Pra në në zonësë të fejtë, jemi pas që ditë. 4.000 gra, e lajmërojnë vatë, 4.000 gra, shkojnë në spital për 30 bit, i ndërën sënit për e shishës Allahu Gjellë Gjellalu i qëthin të tëk, nuk e këshirin këtë problem, shkojnë me ndërtu një të rogën shishës. Ka, ka prapa? Ka rëshit e dërteta për e shines, ka rëshit e dërteta për e binarit. Qëka për marron të shishë, Allahu Gjellalu, këtonë Allahu Gjellalu me miliona shishët ati, kër e proveta, k Ti si aash mamir, ti si aash babukor, edhe ti hiq gajlesë ti e bën flans confused ve nrr, i read that ash qi ka nevojë me argjit rim, ash qi ne ka nevojë për bateri, ash qi ka nevojë për destaç ka djubre, por kur djanas ka nevojë, kei djana janë vlenë ne vet, çdo gjë. Jo, ja, më shko në spital me urdun tok. Atë më marrën janë e provet, kanë kontradiktore këto djana kanë paradoksale, me mendën e shnosh njërën që e troi mbi tok. Gjëma të ndërshëm, Allahu gjëllë në gjëllë unë të athonë kurani këri, këtham të ajeti jëmë, o, hëllë minë khalikin nga imë Allah, jë rëzuku këm minë sëma, ka thënë një japë me hongën prej qëllit. Se prej qëllit, se prej toke jo? Fëm, në tëkë, kushe ma mënë bukur prej bujqëva, qëj të dinë me ndojë edhe trit, bële edhe plesë për shakë së samotit. Në të allë të në vit Këti shekullin, të asë e pesën, para 14 vite, a pas mëjte, a sap du shalete, a 11 vite, a kemi pas qita arana? Toka kemi pas, kemi pas. A kemi prud i shka prej, te, prej, prej tokës? Se spatëm kur gjojnë tokë, to spatëm për në tokës spatëm, se prej si për spatëm. Dëpësat, kur ta ndalë, e Allah u gjëllë gjeralu, u gjëllë shanu, atës që a i prej nani të lishon, me të të tëllin ashrës ki jodë, shumë ngusht i lidhën, s'ka prej tokë Tokash ajot tepfia, tokash ajot tepfia, kufukaraja tashkash ka, ka menunta. Deri kur, deri sa pasanoj kes mos vdin te dera. Çikean toka jote, arratetua. Ashtepsi fukaraje, dhengini prej nal si moshtrohen ta ajo, tashkash ka, ka me ogër sofër. Kja toka. Prej nal, prej nal, ka thon Kurani Kerim Allahu jelle jallu wajallashanu, warizkukum fis samai wama tuadun. سوره الذاريات ايتي 14 ويرزقكم في السماء وما توعدون اكم فهم هايت نزله دي سوره الذاريات ايتي نمبر نزله دي اكم رزقي اي يو اي انشيل يم تو رزقي اي يو اي انشيل مال pse kstu زعما تدرج الله جل جلاله مكفيات مال قال لي مع ديش حاجه تتر بتو معش حاجه قال لي عطى اكم ترا ما موزه كوري بان يوم المسلمات او خالي ديكا نوفالي اوسالي ديك اوسالي كبل يا نورمال برانا موزي كبل اسكوسام چابيا كوشان سكبل يا دوس اكبل يا نمازي كوشان چابيا كوشان كبل اليوتچوسكا بويندا کاست لوتيا كاكا كبل نا يكثان دور کا چاب استو لوت مي انا ام چي ما كنت يا ميا تھالا يو نا يكثا يم دور ترپي نا لوت مي نال نا لوت مي نال نا لوت مي الله جل جلاله و مي دور کا چي الي گورک مینويت اتونا Pra ka son rrezikin e kenëna doni me lut Allahu subhanahu wa taala. Per kemira ti avë ka von doni me ula, borxhi ju duhet me ula. A, allahu subhanahu wa taala nuk na ka li puntron për me la borxhin me ta për kemira çve ka von. Nuk na ka li puntrona. Çka na ka thon? Ai nuk na tha never për me mahdit mu falë miner, dil tash drita as 100 kat. Ai nuk na ka thon never sikur për ju e kanë xhamin 100 metër me 100, ndas me dal hakut. Nuk na ka li sikur të trona. Ai çka ka thon? Kur djon ka ta O iku nuamete Allah. Veten dyfja le thoi oz zot faleminder. Mekac kafon e lal borzin me mua. Thoi oz zot faleminder. Thoi elhamdullilah bitis. Ska problem. Thoi elhamdullilah ma Allahu zelal zelal wal kerim. Se pasaniki nuk do te dera me te maj shum. Kur ti cense pasaniki, kur ti cense pasaniki parat prej gja te thidhura me pe, e ka boni jet me ta von me tyvon. Nuk kaqesh mishku ma por so kake. Akini vuroh dulinieri duni pasanik duni duli buj U kan dërt translimor kave italiane me pe, jaka ka dal ditën e pazarit do më xhit njërin që mendoi se çati pa i van mi radhën, edhe ja shloan dorë mbi treg. Ja shloan dorë. Ky erifi pai pa jetën e vet kur gjat në malli kur e ka marr, është i përdomë me falënderuar me një xhit për kafut, i kafesaj në përshak. A durojnë ai zengini? Po ai nuk lejon veten ças poshtë më ufut. Ai nuk lejon veten të bashkëtan çat Halmera. Ai thot Hajsko. Hai shko, pa falëmirë kurimore po. Hë, se salti kam dhon. Nuk ti kam dhon për, për me me shku mas ka shkojune. Allahu jalla jalaluhu, çka kam ked botrë kë ka kë ju botën, ke mirëzië që ka dhon fal, edhe nuk e ka angazhuar as i falëmirëmi që s'e bën ai, po ka thon thui, elhamdullillah, me kaç e kriën me mua. Edhe as çka bani bundetua. Thui elhamdullillah, nuk rkoj shum. Un ala dile kam iënë dhon. Nga vetë çka del, shumë kam jetë me dhon ta parë. لا لار مشطره كان يات علامه شوم مدون طفر كان مرزككم في السماء وما توعدون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فالله جل جلاله سوره البقره اش اي الزق يمون اي الزق اتيلي كان بو شيلي ندتا سوملارت برياتي كان زبريت رينالتي مدون برنيي لوه كان زبريت شي فتر نير كوكرا برتي او نيري توي فلا تجعلو لله امدادا مصبان شت مصنيف ما شونسيليزات مصنيف قطر كان باشموه مصفار من درا قطر كان في فارا ديام تميات تو كان جريميا شياميا شييمي تيييي ييمي في تشيتا كان غون اشريميا دشيره تشيتا كان غون يان تميات مندن تشيتا كان غون مبلون يان تميات كي كتا فكتيكيس يان تميات تسوي الحمد لله ممه لان ممه بان مير اون حالاتا بابا Në surëtu A. Neba, ajeti nëmër 4 majet Allahu zhëlle Gjelalu sotë Kemi zbrit prej mjegullave, shi, ujë të freskët, maën të gjagët, ujë të freskët, ujë të pasër Pse muasirat? Muasirat shipë gjëmatën darëshëm dhe me thonë Shtrijënse E shtri, shtri po shtri pormera, ka fjolim për mjegullat Prej shtrijënseve Si kur sa ato kur po shtrijënse kanë zare për mërra Ka pikat limonit bukur prej mjegullave në togë Mirpo apo jo pra i citules nie edhe bien shi. Jo pra i citules nie edhe bien shi. Po bien shi prej asaj megule se si, Allahu donmera do bëq kushte. Cilat kushte do të bëj kushte? Duhet me wan min kullin khalaqna zawjain ithnain. Pra edhe jo as që mikriu femën edhe maskull. Edhe megullat janë femën edhe maskull. Megjithëse në shkencë nin fën ta më çeta nën, thonë atëse me çetërema ama çaj prov çajë problematika. Në shkencë nin fën me elektricitet plus minus kurse në fej një fërnë me emnin femën me gula femën edhe me gula moshkën dëkët nash kaj njënja, nash qetra ashe vërtet, për i pa vërtetave pa më ushme pa u taku femën edhe moshkën pa u doa elektricitet pozitiv edhe negativ Allahu gjelle gjelalu pa shku ato megla në dvendin ku bin në gradën e temperaturës dur për të shtridh uj i prej atire, ashtu si qka thonë Allahu në kurani këri wa nzëllna mina sahabi jo wa nzëllna mina almohës kemi zbrit prej shtrijdhëseve pika shtrijdhën atë pastra pse pse të shtrijdhën pse fjallet në shtrijdhën kur lajnë grad për eka masit i lajnë mirë, mirë, mirë, mirë i krymë okejt pun më i sëmëramën shkaj në bojnë shkaj në bojnë më i sëmëramën i shtrijdhën abonj me i lomë pashtu kur ta shtrijdhën grad për eqën e lomën ma në fundë edhe shprishin prapë për me e therë, shfarë bingje kanë fitu mrejna në shpirtin ative kanë fitu bingje se ma që të ruj nuk ka nevoj i tive mi u qitë, këto pika që pu pikojnë janë të pastra mos, s'ka lomë ta më shtrije, limonin kër e shtrije mrejna, limonin kër e pra, shka i ba limonin kër e shtrije, shka në dherë prej ati në dherë pika mi plur, në dherë pikat për lanta, në dherë pikat e pastrat at edan smëafto protokollin kur e shtrihës, to banonën, edhe qetën edhe qetën, çdo djalë, rrushin, çdo djalë që ashtridhet, Allahu xhalle jelaluhu, kështu ka dash në atë guse, atë rre, atë mjedula, janë aq elementi paser kur ti shtridh një femër apo maskull bion ayopik, te cilën du është ti si njëri, pa ta dhierën kokën tonë para pik, Allahu xhalle jelaluhu mefan alhamdullillah, sepoti nalla çato pika perinal. Po ti nalla çato pika perinal. Këpër dëtir me fitub vinjë të drejtë për drejti, ke ke i lir me fitub vinjë drejt për drejti, sepra ja sai palmen tonën, prej atij fllugit tan, prej asaj kubaciste tonë, prej atij traktorit tan nuk del gjaxh. Nuk del gjaxh prej atij. Çka bën Bujku? Bujku shkon në oran e rat në vesh të çetfarat ose prej farave fraglaras, edhe çka fotaj masit takrije, e kavllacit e karapsu e ka bëu fermerat, çka fotaj mas brome. Edhe në saxh me goj mrena mrena. Reina, më stash me gojë, reina, ka i diota, nuk sëtojnë gjojnë. Ka i diota, shka s'ka në besimë, sërë, kështë në thojnë do. Mora ka me ronë. Ka ki gjithë këtë mora, ma dhejnë, kusha kjo mora a jote? Ma dhejnë e kuja kjo mora a jote? Ku i ti abanë mora me të ronë? Me ka jetu full? E po, kështë të gjithë? Mora, se si të punësham, mora. Mirë me burë. Unë që po bajë këtu në gjamië që të ashtë këtë punë që po e bajë Unë a po e bajë shka ka njërin këtë ratë me besu në këta fjallë që pi foli Po, e po është mora kejtë me besu, pra, jo A u kri, e kejtë qartë Si tjetë qare jetë ja mora më të do në nëra gje Edhe kjo a mora, edhe kjo a pasjetër, pra Se punën për e bajë, hizmetin për e bajë Kejtë fjallë për i folim, nuk për rezervohemi e, e kemi bashën dhe të, të, të në tonë برتا فول ديالنا ورتاي فاره زيرب او باكيت ايانك اينجامي ايانك اينجيمو ايانك رمضان ايانك ندريكو راه يا طاتير و مشكا مدهشره الله جل جلاله هو جل شانه بكم اي في الدنيا فاتاكي براب مي راس بريراسولججت لو كون يوسفيت عليه السلام A shë qartë të gjemote dhe ditur se a qenë një are së patrashin 7 vite, as një pik. Mendojnë tisa tok, atë vites në tokë atë vitë s'ka në pas punu gjoa? Jo, tokë a punu prej dorës bujkut, ama 7 vët s'ka piku gjoa. Pra çkak mreti e gjiptit kurepan në ndërë, se 7 lopë zaifta për i halën 7 lopë trasha. Ucu prej gjumë i tha Allahu, çkak një gjoqë shtu, çkak një ndërë, 7 lopë zaifta për i halën 7 lopë trasha, seba abakaratin simeni e kolonë Pa kërdi kusë kusë këma komenton këta ndër të komplikume këtu Pa në është një onë në burga gje është një onë në burga një në i tha Unë e kam nejtë me ta në burga bashkë E kërë shipsh burgok, mi ta tajnë, i pa, shkori vatne, shkori vatne. në atë burgojt me ta Në kërë këj taj në asë pjegojke Pa shkoni vetëne, shkoni vetëne Kus ishë në burga Në burga ishte i dashur e Allahu qëllë gjerari hu Qësh ishte mrat Azizi ishte mrat në gjipt Kus ishte faktik ishte i burgosën I bërgozën ishte azizi për shkak se nuk ishë musliman edhe ishte zullum qa. A i kush ishte i lirë, ishte i dashmi i pengamerit i lirë, në burq ishte, ama mrejnda ishte i lirë. Mrejnda në shkirt ishte i lirë. Ata e pat ka më burq rahmeti, Allah gjëllë gjëllë huve gjëllë shenu, i spjegu mderë se që kalunë. Në lamazan, pa po, mrejt e fea ka pa një andrë, ta që fara ndrë ka pa mrejtë? 7 lopë zaif të apajhan, 7 lopë trasha, të zraun e seba asini në dhe eba, të më ahasat të më fedaruhu fë i sëmbullik, të më e ti më badi dhe ali kësë më në që dad, të burë, këtë një kujdes, të dhëtë vinë 7 vite, shumë me bërë që të mërë, me ndje dhe kërni, me sefshini lëmë, linën këllë ishë këta kërni 7 vite, se masa t'i ve dhëtë vinë 7 vite, pa asë një kokë, le të këni bukë, fa kjo është nd 7 vjet atë në pikë e kanë punu ska. Pra i toz nuk ka, si mos prej prej prej ket prejnal. Të mira të cilat i shprizojnë njeriu bazën kë ka kanë prej tokë ka prej qilli. Të mira të cilat i shprizojnë njeriu kë të botë e kanë bazën prej qilli jo prej tokë. Vahi prej kabinaj, vahi Kurani i Kerimit evratis dhe buri Injili, prej ka kanë përordhë nga prej tokë ka prej qilli. Fjala Allahu xhallajelilaj prej kabinaj, janë saman bashë mellët, prej Allahu xhallajelahu. Draza ze te skola an tog n pa dashtrime an nulta e varme. Kuaj në majë, këtë fitori ka vënë Nalt. Koka t'i la bantruni në elementin më të bukur, atë kujtash të kanë postë, të xfushet, a mas Nalti prej këve ka vënë. Kë ka vënë Naltin. Parlamenti i ngjeriut, parlamenti i ngjeriut, me shumë mëll me 555 deputet mrenë kë ka vënë mbi çaf Nalt, prap të mlojan, ato që vendosin Nalt se kanë vënë ata lamenta çe vendosin nal te kavelin çieli vendos jona jotoka toka vendos vetem pak diçka ni pjes athe at at at at molen e vendos çieli por çaka allah xhelal xelal u gafan wariskoku im fi samaa risk leken im çiel jo posht risk leken im çiel nal si si ket prej nal ka posht ska prej nal ska posht wanzalna min almu'siraati ma'an fajjaja linukhrija bihi haban wa nabata allah xhar tak asbeunga horu pazbriti kofi ka per me anzer kokra ماذا عن كوكرة تريتوكة مهونجة مهونجة من مديد فالمنار وجنات الالفافة لاي لاي كوكشة لاي لاي باكشة لاي لاي لاي لاي يشيلة لاي لاي جلبليمة لاي لاي بايمة لاي لاي فريتي برقام كتالله يتجيسع برقام روما يتق الله برشتشك الله جل جلاله يتوتن شكاكوه براتغ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قطيبش كامتوتن موه نسكن درد të jap jap në mënyrën që ata nuk e din. Ja vjap me hanger, ju jap me hanger në mënyrën që ata nuk e din. Ah se din për i kahin vela. Ata timtutën. Kto nuk e kanë fjalën çfarëse ne për gjithë njerëzit, as Allahu dhe lëllahul Kurani Karim, po pa raste të veçanta edhe njerëz të veçantë. Në raste të veçanta edhe njerëz të veçantë, Allahu dhe lëllahul i jap me hanger për i ka ata nuk e kujtoi. Marieni, Marienia nona e Isa li selam ajo gruja me ndarëshme për të të cilën, Allahu dhelle zelanë në Kurani Kerim ka thamë, ja e mërja mu, inë Allah e stafaki, wa të haraki, wa stafaki ala nisa il alemin, o nëna isës, unë të kam zgjell tije, edhe të kam zgjell prej të zgjellur adhe, të kam bo zonja e gravet botës kohës të tëne, zonja e gravet ruzën të të fësor të zëmanit tëmë. Kuri ka lindisa a.s.a, unë i ka lindi isa a.s. gjall pa bom gjall janë që gjall nuk jam një stërion grave kur që lindi në smit pre jetës që ka lejnë prej lindi e dherin fond do dhe në harë gripe e fla do në harë smundje të ronë e dhe shlet mirë po kur ma të smuta edhe kur ma dërta përka anë e fëqijës nuk janë se në momentin e lindi e smiut kam thonë një këtë në med bivashlave me që enë se i bjenë me kokë të spive në të moment ndodhë të erit e vdekja atë që janë dopta në momentin e lingjes me zdivatlave me testime ju ra vdesim edhe kja është evidente se atë që janë dopta kër i ka lind isës isa mërjemit isa a.s. foshnje për nga marja Allahu gjelë dhe gjelalu po a i lind më në kuli ka nga mirë si pas reguloreve grave masi që lindin smit me udhanë me hangër diska amëll ashqel ashum mir më dhon natë më bën i har në at moment e amel diçka meonga unë moka n proferuka kan proferuçi grave ku qulindin fmiqju i paç neka i vanë takun e derrën ash mir shumë po në at moment më li har më i harë diçka për amel sinave allahu jalaluhu wajal sha'nu marieme në momentin e pas lindjes foshnjës ata isa alaihi salam në kallzon kuranikërim shkaj ka thon ja marieme o inonakti jali shëjtë këti i gjali këtë të të të të gjithë në esërë shku në takë shku në takë këtë trupin e këta i hurme dhëmë në të fatë dhëtë japë hurme dhëmë më të njo dhëmë më të buta, thamë le më hongë unë nuk e kam fjallin se shfarë hurme dhëtë haja ajo hurme që janë të buta, janë thamële, janë të mira shumë janë freskëta, shum, jan janë fëqi i kanë qëqerë mrena, kanë mëllësin mrena, kan Për nga ndaljon ka thon kushka me veti tomel edhe hurma shushniz, si te ket hu preh shisnjism se ja bani dersin se ket i ka me veti hurma si ket me buk me uj me shta ka me veti i ka tomel si ket me buk me uj me shta ka i ka me veti ka thon mos po, e morzitni ses nuk shkon fort po kthe se kan fiale se s'ka dot haja ja kan fialen qetërkul edhe në momentin kur je majë dobet kur smundesh kam tetuave me qendru si dush me hangër qe tash ti do m'dhenin me dëgjoni me kujdes për dersin se do të dolë keni në momentin më dëvështirë në momentin kër jë e maj dobet në momentin kër jë e maj pa mundëshëm si dush me ranger ka thonë fëhëzzi shkone pak a për për shkone të ka të ka në hazër mujka Allahu Jelle Zheraluhu me aqo Gjibrilin drejt me hur më dore dhe drejt më doj a thonë fëhëzzi i lejki bëgjitha i nakhleti shkone pak këtë trupit shkone smia kalida tham që të shardëtësie kush me shkone ska q Me qap dërësi që e ke, pa punë s'ka me hongër. Nuk ka me hongër pa e lujtë. Shkone, anë të e i dërës, s'prish punë, sa ke aqë. Livrit e trupin e hurmës, dërë t'japim rota bënxënija, dërë t'japim hurmat buta. A në milha, me lëha, me, me livrit, me livrit. Ki din është mrekulli prej vetiut, prej vet vetiut. Ki din është mrekulli me qdo t'jarë që e ka folë Allahu Zëllë e Gjelaluhu në ta. Gjemotin dërshëm. Athell ja ju naço kuro nimetullah o ju njerëz për mendimit mirësi që jam kam dhënë me faleminderim do thon përmendni hel min khalikin gairullah akaqius teatër veç aty la ilahe illa hu skaqjeta allah veç aty ishin a jemi tubu për ta besuar për ta ruar ka thon fa anna tufkun këtë thotë ka thon allahul kuran ikrim masi ti ndigjoni yak tani shpinën na njerëz vjerdhie çel ditën e kiamet e gjykaton edhe masi dëgjimit këto ajeteve me mrekullushëm yak tani shpinën e saj edhe u bani me në mdhaj? Jo, ja. si ta punojsh, Allah i pa qëtëra me talon. Si doje ta jetë? Si doje ta jetë? A ke qeni shëndosh? Realitet që kam qeni shëndosh? Kur gjosëm ka dhink një arë moti? A je i smuk? Po, a ka pas Allah i mora me talon shënditre? Se ka pas, ta ka morë u kri? A ke qeni gjok? Po, sa vjeqar ke vdik? 35. A sa konë mora me talon si që jera që ati qëtëri 95-a? asbani kërë të për të i kipatë kërëtë të i patë e kamë, të i patë e kratë të i patë e durë, të i patë e veshë, të i patë e tanët mirët shkojë u kërëja jo të e maraj a i këtëri për edhe se dhe një qërën i zetë a gjithë se edhe ti maraj jo për dhe saj me kën është e lidhën qdo gjo qdo gjo e kape në nevet të lidhën dorën e Allahu Jelle Jelaluhu qdo gjo e jelë shanu ka thonë Kuran i a gjithë kjo çka po e shohim me latisha nuk e shohim e ka kufinin e vet deri ku arrin jëmot ndarshëm na sot me kaq duke im dhe stresodet për juve edhe edhe për gjithë muslimanëve anë këtë botës Allahu xhallal xalalun ket namazin e çindie u bë aftr aziz inshallah ata si namazin e çindie sot se kanë fal hala ka shumë çka se kanë fal gjëra e botës alla se ka fal Allahu xhallal xalaluhu xhallashanu ya'doflek edhe ja bop namazin e çindies ka vullim inshallah mëstromi edhe namozinë ditën e haxjerimit إن شاء الله ترين إفتار الله جيخ مسلمان ومار أميرا وليتا ذا كبولي أفمن يا رب العالمين لله الفاتحة